Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Alhamdulillah, segala pujian dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Pada malam hari ini, kita dipertemukan oleh Allah SWT di majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah SWT. Nah melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala masih dalam pembahasan al-khass pada pertemuan yang berlalu kita telah sebutkan tentang al-mukassis al-muttasil, al, al yang sifatnya muttasil bersambung dalam satu kalimat. <coughs> Berikutnya kata beliau al-mukassisul munfasil, al yang sifatnya munfasil terpisah atau berdiri sendiri. Kata beliau rahimahullahu Al-Mukhassis Al-Munfassil Ma Yistakilnu Binafsihi Wahuwa thalathatu asyak Al-Hissu Wal-Aqlu Wasyara'u Al-Mukhassis Al-Munfassil Itu adalah sesuatu yang berdiri Dengan sendirinya Ini yani berdiri sendiri Dan terbagi menjadi tiga Yang pertama Al-Hissu Yang kedua Al-Aqlu Dan yang ketiga Wasyara'u Al-Hissu Rasa atau perasaan Yang kedua Al-Aql yang ketiga Asyara'u as Syariat Nah Masya Allah Ta'ala Baik Jadi uh, Al-Taksis Atau pengkhusus Al-Mukhussis Yang dimaksud di sini Yang mengkhususkan Sesuatu Atau lafad yang umum Nah Ya Beliau sebutkan Ada tiga Tiga jenis Yang pertama Al-His Ini yani perasaan Yang kedua Al-Aqal Akal Dan yang ketiga Asyara'u as Syariat Ya. kata beliau at bil his yang dimaksud di sini adalah bimakna annahu ya'ti lafdun ammun. Dalal hisu ala annahu laysa ala umumihi. Nah, wal hisu min ad -dali dalil al -aami. Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Maksudnya ya mukassis berupa al his itu adalah ya, maknanya ada lafad umum ya, dalam dalil tapi his perasaan kita menunjukkan bahwasanya keumuman dalil itu tidak berada di atas keumumannya. Nah, Sedangkan al-his perasaan ini tentunya munfasil, terpisah dari dalil, -dalil yang umum, kata beliau. Nah. Nanti akan datang uh, contoh-contohnya insyaAllah. Yang kedua, al-takhsis bil-akal. Ini yani, al-mukhasisnya berupa akal. Di makna, maksudnya An Nahuwa ti loveun am mundaal al An Nahuwa ala, ala umumih ada lafadz yang umum, ya. Akal kita menunjukkan bahwasanya itu tidak berlaku di atas keumumannya. Nah, artinya nanti ada ada pengkhususan dikhususkan dengan akal. Akan datang nanti rinciannya, insyaAllah. Nah, wathali itu yang ketiga kata beliau taksis bishar, taksis iaitu yani, almu taksisnya berupa syariat. Iaitu yani, ada lafadz umum. Ya, syariat menunjukkan syariat di sini maksudnya nusus atau dalil dari Al Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi e, Wasallam, ijma dan dan kias akan datang nanti insyaAllah Allah. Nah, terkait kata beliau, misal misalut takhsis bil his contoh takhsis pengkhususan dengan al his, iaitu yani, al mukhasis al munfasilnya adalah al his perasaan. قَوْلُهُ تَعَلَى Firman Allah subhanahu wa ta'ala أن ريحِ عَدٍ Tentang uh, angin ya Yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kirimkan oleh Allah kepada Ad nah, Allah berfirman tentang mereka Dalam surat Al-Ahqaf Dalam surat Al-Ahqaf ayat 25 تُدَمِّرُ كُلَّ bi بِأَمْرِ رَبِّهَا Angin itu menghancurkan كُلَّ شَيْءٍ Segala sesuatu Bi amri rabbiha dengan perintah Tuhannya dengan perintah Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Nah, tatkala beliau fa innal hissa dalala ala annaha lam tudammir lam tudammiris samaa wal ardh. Perasaan ya menunjukkan bahwasanya ya his keadaan atau perasaan menunjukkan bahwasanya angin tersebut tidak menghancurkan langit dan bumi. Nah, tapi Allah sebutkan kullasyaiin segala sesuatu ya ditaksis dengan al his perasaan bahwasanya uh, angin tersebut tidak menghancurkan segala sesuatu ya, ada ada yang dikhususkan ya, terbukti langit dan bumi tidak tidak binasa tidak hancur nah akan tetapi kata beliau rahimahullahu taala ya muqtada atau konsekuensi tidak hancurnya langit dan bumi itu ya, disebutkan juga uh, oleh beliau rahimahullahu taala lanjutan dari ayat ini ya. Karena kalau disebutkan angin itu menghancurkan segala sesuatu berarti tempat tinggal mereka hancur, kan begitu? Semuanya hancur. Ya, ternyata tidak demikian. Ada tempat-tempat tinggal mereka yang tidak hancur disebutkan dalam uh, ayat tersebut, dalam surah Al-Qaf ayat 25, Allah berfirman fa la yura illa maskinuhum. Maka jadilah mereka yang tidak terlihat kecuali tempat-tempat tinggal mereka saja. Nah, masyaallah taala Sebutkan angin tersebut yang mengangkat mereka ke atas, kemudian setelah itu dilemparkan kembali ke bawah, ya sebagai bentuk adab dari Allah Subhanahu Wataala untuk untuk mereka. Nah, masya Allah Berikutnya kata beliau wa misalut taksis bil akli contoh taksis pengkhususan dengan akal, ya ini yang menunjukkan akal menunjukkan bahwasanya ada pengkhususan dan e, itu tidak berlaku dalam keumumannya. Contohnya firman Allah dalam surat Ar-Ra'adu ayat 16. Surah Ar-Ra'adu ayat 16. Allah berfirman, Allahu khaliku kulli syai'in. Allahu khaliku kulli syai'in. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu. Nah, kata beliau rahimahullah, فَإِنَّ الْأَقْلَ دَلَّ Ala أَنَّ ذَاتَهُ Taala غَيْرَ مَخْلُقَةٍ Akal menunjukkan, ya bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Ya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang bisa kita pahami dengan akal kita, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dirinya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Berarti kullasyai'in di sini, kullisyai'in di sini tidak termasuk zat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kita beliau rahimahullahu taala, wa minal ulama'i Man yara anna ma khussa bil hissi wal aqli laysa min al amil makhsus wa inna ma huwa min al amil nah sebagian ulama berpendapat bahwasanya sesuatu yang dikhususkan dengan al hiss wal aql dengan perasaan atau kondisi dan akal dua tadi al hiss wal aql Sebagian ulama berpendapat Itu tidak termasuk dalam kategori Al-amul al-maksus Laisa minal amil maksusi Tidak termasuk ke dalam kategori Sesuatu yang umum Yang dikhususkan Wa innama huwa minal am Alladhi urida bihil khusus Akan tetapi Itu masuk dalam kategori Al-am Alladhi urida bihil khusus Al-am yang dengannya di, di, di, Diinginkan kekhususan darinya Nah, walaupun sebenarnya uh, di sini uh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimah Allah beliau sebutkan perbedaan antara uh, al-amul makhsus dan al-am allazi urida bih al-khusus. Ya dua istilah yang berbeda. Kata yang pertama al-amul makhsus, yang kedua al-am allazi urida bih al-khusus. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimah Allah menyebutkan dua perbedaan kalau Kata al-am al-lariuri dah bilah khusus. Ya, Pada asalnya lam yakun umumuhu morodan min, min, min awal al-amr. Keumumannya ya, itu memang tidak diinginkan memang dari awal sejak awalnya. Artinya memang tidak termasuk dalam keumuman itu. Nah, sisi yang itu bedanya dengan apa al-amul maksus. Ya, ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, kalau al-am uri dah khusus kata beliau. Ya, kalau dilakukan Pengecualian atau pengkhususan Dari al-am al-lazhi uridabil khusus ya Ini akan Memunculkan uh, Al-Qubh Yukbahul istisna Di dalamnya ya Ini uh, dianggap Jelek atau dianggap Sesuatu yang uh, Tidak baik dari sisi lafad ya, Pengkhususan atau pengecualian pada al-am al allazi uridah bil khusus. Nah, itu kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan kesimpulan dari guru kami ya Syekh Saad bin Nasir Rashid Asy-Shatri hafizahullah taala beliau menyebutkan bahwasanya khilaf ini atau perbedaan uh, istilah ini kata beliau adalah khilafun lafdhi, khilaf lafdhi. Jadi, yani, mau pakai al-am al-amul makhsus boleh, mau pakai al-am urida allazi uridah bil khusus pun bolehkan. Nah. Masya-Allah Taala. Baik, kemudian beliau jelaskan, Syekh Muhammad bin uh, Muhammad bin Sulaiman Al-Sa'imin rahimahullah menjelaskan ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya sesuatu yang dikhususkan dengan al-his wal aql itu tidak termasuk dalam kategori al-amul makhsus. Ini bukan masuk dalam pembahasan al-amul makhsus, tapi yang yang uh, dikhususkan dengan al-his wal aql itu masuk dalam kategori al-am al-ladhi urida bihluk khusus. Berarti memang dari awalnya ya, tidak termasuk di dalamnya. <coughs> Seperti tadi, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Khaliqu kulli syai'in. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Berarti memang pada asalnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak masuk dalam kategori sesuatu itu tadi. Nah, masha'Allah ta'ala. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala pencipta. Yang dicipta adalah makhluk. Kalau Allah pencipta berarti Allah bukan makhluk, begitu. Nah, ketika kata beliau, idzal makhsusun lam yakun muradan 'inda al-mutakallimi wal mukhathabi min awal amr. Karena sesuatu yang di dikhususkan di, di dalam al-am urida bihi khusus tadi, itu memang tidak diinginkan di awal perkara oleh sang pembicara atau mukhatab. Nah, wahadihi haqiqatul amm alladhi urida bihil khusus. Inilah hakikat al-am allazi urid bil khusus sesuatu yang umum yang diinginkan kekhususan dengannya ya sesuatu yang umum yang diinginkan kekhususan dengannya nah Masya Allah taala ya itu uh, menurut pendapat sebagian ulama nah oleh kerana itu kalau kita uh, mengambil pendapat bahwasanya kalau begitu dia bukan al-amul makhsus tapi disebut sebagai al-am al-dhariuri lebih khusus. Ya, kalau begitu tidak ada taksis dengan al-his wal akhl. Ya, berarti langsung loncat ke mana? Ke poin yang ketiga, yaitu taksis bisharai. Taksis bisharai pengkhususan, ya, yang mengkhususkan itu adalah ashar syariat. Nah, kata beliau, wa'amat taksis subisharai. Adapun taksis pengkhususan dengan syariat fa'in al-kitaba was sunnata yukhassis kullun minhumā bimithl bimithlihimā ijma'i wal qiyās maka sungguhnya kalau perkhususnya dengan syariat kata beliau sesungguhnya al-kitāb yakni al-Qur'an dan sunnah itu mengkhususkan masing-masing diantara keduanya dengan yang semisalnya dengannya demikian pula mengkhususkan uh, yang menjadi taksis atau mukhassis di situ adalah al-ijmā' dan al nah masyaallah kalau begitu al-mukhassisāt al-munfasilah Al-Mukhassis yang munfasilah Atau yang munfasil Itu ada Empat Nah Yang pertama Al-Quran Yang kedua Sunnah Yang ketiga Ijma' Dan yang, ketik, yang keempat Qiyas Al-Quran Sunnah Ijma' Dan Qiyas Nah Masya Allah Ta'ala Berarti kalau kita masuk ke dalam rinciannya secara menyeluruh Ya Ada delapan Ada delapan Ya, Yang pertama <coughs> Taksih sukitab bin mikitab Mengkhususkan Al-Quran Dengan Al-Quran Maksudnya mengkhususkan ayat Dengan ayat Al-Quran Dari satu ayat ya, Dikhususkan dengan ayat yang lain Ya Terpisah Beda ayat ya. Ini yang pertama Rincian yang kedua Taksih sukitab bin bisunnah Pengkhususan ayat Dengan menggunakan Hadis-hadis Nabi SAW Dengan sunnah Artinya apa? Sunnah Nabi S.A.W. bisa mengkhususkan ayat. Ya. Yang ketiga, takhsisus sunnatin bikitabin. Mengkhususkan sunnah, ini yani kalau ada hadis yang umum tapi ditakhsis dikhususkan dengan apa? Dengan ayat Al-Qur'an. Yang ketiga. Yang keempat, takhsisus sunnatin bisunnah. Mengkhususkan sunnah dengan sunnah. Maksudnya mengkhususkan hadis yang umum dengan menggunakan hadis yang khusus. Hadis yang lain yang menghususkan. Jadi ada dua hadis, satu hadis bermakna umum, tapi ada hadis yang kedua, ya, menghususkan makna yang umum tadi. Nah, itu taksis susun nanti sunnah. Nah, sudah berapa? Empat. Nah, taksis kitab-kitab, taksis kitab, bi -kitab, kitab bi sunnah, taksis sunnah-kitabin, taksis sunnah-bi sunnah. Yang ke yang kelima, taksis kitabin bi ijma, menghususkan ayat-ayat suci Al Quran dengan menggunakan ijma, ijma ini kesepakatan kaum muslimin akan datang nanti uh, ijma akan datang uh, khusus pembahasannya InsyaAllah ta'ala tlah. Nah, yeah. hmm. yang ketujuh yeah. tafsir sukitabin kias menghususkan kitab ini ayat-ayat suci Al Quran dengan dengan kias. Avon yang keenam ya. Yeah. Ya, yeah. yang ketujuh Takhsisus sunnahin bi ijma' mengkhususkan sunnah yakni hadis nabi dengan ijma'. Ya. Dan yang ke-8 yang terakhir, takhsisus sunnahin bi qiyas, mengkhususkan sunnah nabi sallallahu yani dengan menggunakan qiyas. Ini semua insyaallah allah akan datang satu persatu uh, rinciannya bi idznillah Ini dapat kita sampaikan. Uh, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sedikit demi sedikit. Ya, semoga Allah Swt beri taufik kepada kita semua untuk memahami apa yang telah disampaikan, dan semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya, Istiqamah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk meraih husnul khotimah di akhir kehidupan kita, dan semoga Allah Swt Taala kumpulkan kita semua dalam surganya, sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Amin ya robbal alamin. Allah.